ndaia da 2008 eta zortzie artean bi.000 eta amairu artean zemendatu den herrietarik bat hamazazzpi biztanletara hurbiltzen delarik. ehuneko hogeie zemendatu da bost urtez.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 Eta astapenean erran bezala, populakuntzak behera egindu biarritze edo doni bane loitzunen. Euneko bostez, biarritzen, mila biztan legalduz eta euneko seiez doni Maulen ere, euneko lau apaldu da bimilata zortzitik bimilata mairura eta atarratzen euneko bi. Kopuruak egonkorrak dira aldiz, makea, itxasu, baigorri, lartzabale edo donapaleun. Intzek orain atera dituen zenbakiak, dira dirauriek, bainan 2008 eta 2008 arteko datuak kondutan hartzen dituenak. Honela, 2008 mila bosteuntal arogoita sei biztan legira ipar Euskal Herrian.